اتقوا الله الذي تساءلون به وارحموا ان الله كان عليكم رئيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم بعد فان اصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشددوا الامر لمحدثاتها وكونه محدثه بدعه وكن بدعه ينظر عليه وكل ضلاله فينا اما بعد اذا ورشينا فيناشم прошлом друженју са поглављем تیمما اي sada je shodno znaci fikskim haj za ili pogledaj mjesecni ciklus autor je ovome pogledao spomeno pet hadisa prvi od tih hadisa je hadis Aisha radijallahu ta'ala anha hajde hadis vezan za mjesecni ciklus haj arabsko mjesec kao i broje druge stvari u arapskom jeziku, mogu se kazati na dosta načina. I kada se vrati na precizno, znači arapskog jezika ili zbog čega je određena riječ dobila određeni naziv, vidjet da ta riječ može biti samo na tom mjestu. Na tom mjestu ne može biti znači, na doći druga riječ koja ima isto značenje na tom mjestu nego ne znači razlika. I to je specifičnost arapskog jezika. Ljudi danas, kada govore arapski jezik, ne razlikuju to. Pa kažu, na primjer, dželense je sjesti. A kao da je sjesti? Iđlis ili okord? Sjedni. No, međutim, okord, kaže čovjeku kad stoji, sjedni. A čovjek koji je naslonjen ili na, ili na leđima, pa hoćeš da sjedne, kaže kažeš mu iđlis. Pa je tu razlika. Pa ne možeš čovjek koji stoji reći izraz. Iako se to danas kaže, normalno i niko napravi razlike. I izraz i ta većina ljudi ne poznaje tu razliku. No međutim, specifika aratskog jezika jeste, znači, što ima, znači, taj širok, široku lepizu, znači, izraza i svaki dolazi na njemu određenom jasnom. A najinšće radijallahu anha, enne Fatimete bint Ebi Hobejš, srelet ibn Abija sallallahu aleyhi wa sallame, fe إني أستحاض فلا أظهر أفأدو الصلاة قال لا إن ذلك عرق ولكني دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اختسري وصني وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها فإذا ذهبت قدرها فاختسري عنك الدم إني فغصري عنك الدم وصني Odališe radi Allahu da lalaha spremosi da je Fatima, kćerka, Ebu Hubejiše, došla kod poslannika, salallahu ala sveme, i pitala. Kadala je lalahu, kaže, ja sam žena i dobijem istihadu. Hoću li? I kaže, ne mogu se lahko očistiti. Ne mogu se lahko. Kaže, ja sam žena i dobijem, znači, izdev krvi. I neće krv da prestane. Hoću li ostaviti namaz? Kaže, ne moj To je, kaže, inne zalike irak. To je, kaže, krv koja ističe iz njena. Ostavi, kaže, namaz samo onaj dio dana, koliko je obično imaš svoju mjesečnicu, potom se okupaj i klanjaj. A u drugom nivajku kaže, to nije hajb. To nije hajb. Kaže, kad se pojavi hajb, ostavi namaz i nemoj klanjati, a kada prestare hajb, operi, kaže, sa sebe krv i klanjaj. Što se tiče ravije hadisa Aisha, rabijelahu ta lanha, o njoj smo govorili, prethodnim poglavljima, a žena koja je spomenuta ome hadisu, Fatima bintu Ebi Hubejš, prenosi jedino ovaj hadis, odnosno ne prenosi ono hadis, već se jedino spomnija ome hadisu. Nemaju i spomena usunutu poslanika, sallallahu srme, osim ome hadisu. I da nije spomenuta ovdje, mi ne da je postala ta ashabika. Ova Fatima bintu Ebi Hubejš, udala se za Abdullaha ibnu Džahša, pa mu je rodina Mohameda, ashaba I bila do njih koji su činili I ona je jedna od žena koje su imale istihadu u vrijeme poslanika, sallallahu alayhi wa sallame. I bila je tu još Hanna bin Duđahš, žena Talhe ibn Bidillaha, sestra Zeynebe, majke vjernika, isto tako Umu Habibe jedna od njih, isto tako Seuda bint Zemah, majka vjernika, isto jedna od njih, Sehle bint Suheil, I esma bintu meis i zejneb, bintu umi seleme, i esma bintu mersid al-harifije, badijetu bintu gajlan, su znači žene koje su dobile iz stihadu u vrijeme iz za života poslanika sa osram i tako spomenute znači u hadisima. I ja sam, kaže žena, dobijem izlev krvi, stihadu i kaže ne mogu se očistiti. Ne mogu se, očistite, neće da prestane izlev krvi. Neće da prestane izdev krvi. U ovome hadisu imamo nekoliko koristi. Prva korist je da žena koja je u istihavi klanja jedino ostavlja namaz u vrijeme svoga adeta ili običaja u kome imala znači mjesečnicu. Prvi znači nekoliko dana, to se računa znači po običaju njenom hajb, a nakon toga izdev krvi se računa znači istihadom i žena klanja u tom vremenu pokon sensu islamski učenjaka. U ome hadisu isto dokaz da je dozvoljeno onome kome se nešto desi da pita. I najbolje je onaj kome se nešto desilo da on pita. Jer niko ne može za njega upitati kao on. I ako mu se postavi pod pitanje, možda neće zato odgovoriti, jer neće odgovoriti na ispravan način i sl. tome, pa će se dati pogrešanog govora, pogrešana petva. Pa je najbolje znači da on pita. I u ome hadisu dokaz da je dozvoljeno ženi da pita sobom, Laman se rado znači i o pitanjima. Ako je nužda je ako nema ženska da upita ili ako nema dovoljno učenog znači ženska da upita onda može pitati muškarca kao što što će ima shabike. I ovome je hadisu dokaz da las žene nije avret. Ali tako? Je žena pitala poslanika s.a.v. I to je mišljenje džumhura uleme. Izraziti manjinski ti uleme kažu da je las žene avret. Ali to je mišljenje je slabo. Istvarno je da je žene nije avret. I da nema argumenta koji ukazuju da je avret, osim ako bi žena istanjivala svoj glas. Namjerno ona istanjiva glas, u ga, umotava ga, da bi tako iskušala ljudska srca. E, tada bi bio njen glas avret to je haram. No, međutim, ako normalno priča, kaže što treba preko telefona ili uživo, ne smeta ni šalotara da, ono što je nužno da se kaže glas žene nije avret. U ome hadisu isto tako dokaz da treba čistiti nečist, koja se najdje na čovjekovom tijelu. I u hadiso je dokaz da je krv nečista. Da je krv nečista. I složa se u lama da je krv nečista. Konsensus navodi Ibnul Kayim u svome dijelu I gastat urahfan od imama Ahmeda. I navodi ga Ibnul Muleqin u svome dijelu I'anam. I navodi taj konsensus Ibnul Hadžaru Petkulu Bariju. I navodi ga Također Ibn Hazm, u svom dijelu me ratibu li imame Nauju, u svom dijelu me imam Ibn Abd al-Barr, u svom dijelu temhid, inavodi ga imam Ibn Arabi, u svom quran i drugi. Sva ova olama spominje konsensus pravnika da je krv nečista, da je krv nečista. I ome hadise je dokaz da je žena obavezna klanjati nakon što prestane izlaziti krv iz jednog tijela. Znači tada je dužna da klanja. I ovome hadiso je dokaz da ako curi krv iz čovjekovog tijela, iz ženinog tijela da kažemo, a to su, mislim, tako, a što se tiče žena da nije znači krv hajda, da to ne sprečava namaz, da mora klanjati. Omer radi Allah nu je bio izboden nožem na srtoj postelji kada ga je izbo Ebu Luhel Međusi, pa je pozval na namaz pa je rekao nam salatu sala, La havbe islami men tada kes salah jeste kaže namaz, namaz nema udjela u islamu ko ostavi namaz. Pa je klanjao a njegova rana je curila krvlju i kaže Hasan al Basri kako bile živan Bukharija ma zalan muslimune i usalnune fi džirahatihi i muslimani oduvije klanjaju svojim ranama. I drugi argumenti koji ukazuju da se može klanjati kada krv curi iz tijela znači ako nije krv, hajda, krv se tiče žena. Krv koja ističe mimo, znači, ovoga, mimo hajda, nije nečista, pojačuje mišljenju, to je meziv šafija i malikija, i odabro ga je ibn Tejmije, Ibnu Sajmin, dok Hanepije i Hanbelije kažu da je krv nečista. S tim, oprostite, da krv kvari abdest, znači izlaz krvi, ne abdest kod šafija i kod malikija, i to je mišljenje odabro šeho ljuslame, ibn Tejmije, ibn Usajmin, i druga olema. Dok kažu hanetijski pravnici, kvari, i hanbelijski kažu kvari ako je više krvi, ako je manje nekvari Iako ova podjela nema argumenta. Ko je taj ko će ocijentiti, ali više ili manje? Šta je više, a šta je manje krvi? To je jako teško ocijentiti. Tako da, ostaje inšalotala na osnovi da izlaza krvi iz tijela mimo hajda, znači nifasa ne kvari, nekvari, kvari abdest. Šeho samim tem je kada je pitan da li krv koja curi iz nosa kvari abdest, rekao je, po jačem mišljenju kod učenja, učenjaka, da to ne kvari, a ako se čovjek abdest lijepo je postupio. Lijepo je postupio, ali ljutim kaže nije obavezan, jer nema jasnog argumenta koji kazuje da bi to pokvarilo abdest. I ovome hadisno je dokaz da žena koja je u mjesečnici da ne klanja. I to je konsensus ehlu sunneta. To se jedino suprotno tome kazali haridžije, kao aridž, oni, oni imaju tu suprotno mišljenje. Neki učenjaci iz Selepa su smatrali da žena koja je u mjesečnici da treba kada dođe vrijeme namaza da uzme abdest i da se okrene prema kibli i da zikri. Međutim, drugi sto sudili i lijepo su postupili što sto sudili. Žena koja je u hajzu prvo ne može uzmati abdest. Nema u hajzu abdesta. Ima zikr, zikriti može i bez abdesta, ali ne može uzeti abdesta. A to da se okrene prema kibli da zikri to nikakvog argumenta nema. Nikakvog argumenta nema i to je opterećivanje žene. I وجuenje možda su ne tako i nemoj svoje ostave. Pa se tako može kazati da je to da je to biđat. Po me hadis se da se žena vraća na svoj običaj. Se vraća na običaj kada joj se desi istihada ili kad nastavi znači krvarenje mimo onega uobičajenog vremena da se vraća na svoj običaj. A hadis ne ukazuje da je žena ova mogla razlikovati znači između krvi hayda i krvi istihade pa se mogne razlikovati pomoću Oblika, izgleda, izgleda krvi, boje, mirisa i e, gustoće, ima pravo, znači, na takav način da određe dokle je hajb, a dokle je istihaba. U ovom ovaj hadisu je dokazebih u hanifi, rahimahullah, da se uvijek žena vraća adetu. I ne vraća se nikada razlikovanju između ove i ove krvi, nego uvijek je adet. Adet je običaj, koliko dana ima pijet dana uvijek ima mjesečnicu i nakon toga ide, kaže ne zanima nas više oblik, ni boja, ni ništa nego računa se samo pijet dana i nakon toga biva šta? Istihada. Ili poslanih sam rekao, kaže sačekaj ono vrijeme obično koje imaš i nakon toga šta? Operi krlostan sebi i Pa kaže, nije neko gledaj razliku, nego srčka svoj adet, svoj običaj i nakon toga i nakon toga klanja. I to je poznato u među sebu Ambilijske pravne škole i dokažu Malik, imam šafija i ovaj derivat od imama Ahmeda da se žena vraća znači na razlikovanje, gleda razliku izmenju krvi, pa je žena krvi, krv hajda je crna neprijatog milisa, gusta dok je krv normalna istihade krv koja je cjetlije boje tečna i nije gusta i nema neprijatog mirisa, znači koja normala krv pa se tu razlikuje, pravi razlika žena koja ima adet ili običaj redovan koji nije poremećen ničim bolje je da se vraća na rad zbog bogov gadis jednostavno što je to za njju lakše lakše je za njju jer razlikovanje uvijek stvara znači poteškoće da žena uvijek razlikuje jer et ima ti prelazni znači period ti perioda koji koliko je teško razlikovati pa će se mi samo napraviti problema ako ima znači adet koji je stabilan i siguran i može računati njega Znači, računat na njega, onda je bolje da računa adet nego da razlikuje. No, uđutim, ako je zaboravi adet svoj koliko ima, ili u nema nikada adeta, nego kako koji mjesec, sve znači, ne ujednačeno zbog porevećaja hormona ili drugog nekog razloga, onda žena može računati, ovaj, gledati razliku, pa gleda razliku između ove krvi i ove krvi, pa kada primijeti da je krv promijena svoje svojstvo, znači da je prešla u krvi stihade, onda će nakon toga klanjati. A ako nema ni adeta, niti može razlikovati. Što će onda raditi? Hm? Znam neko. Had, nema jasnog argumenta koji govori o najnižem i o najvećem uh, jači, periodu hajza. Hadis od toga su dajiv. Hadis od toga koji se šafio, o kojima se kaže i neklanja pola mjeseca je hadis dajiv. Ispravno je da će se vrati na svoje bližnje. Majka, sestra, tetka bliža ta uža ženska rodbina i da vidi kakva li je, kakva li je kod njihavu i kako je stanje, pa će uzeti neku srednju vrijednost i na osnovu toga će procijeniti. Znači uzeti je najbliže jer to se znači prenosi genetski sa osobe na osnovu, tako da neće sigurno biti ta leka do njega, znači ovo je bila njena majka ili sestra i slično, i slično tome. U ovom hadisju je isto tako dokaz da je obaveda ženi da se kupaze svaki namaz. Onima koji smatruju dobro za ženje da se kupa koja je iz Hadza, ovaj hadis pobija tako mišljenje, jer nije došlo okupaj se. Jedan put. Nije rekao okupaj se stalno, znači da se saki nam, nego okupaj se jedan put. To je općenito, znači kupanje i to je mišljenje džumhura u Lamek iz prvih i potrojnjih generacija. U ozbraću pitanja koja se tiču Hajdu i U Lamek kad govori o Hajdu, kažu da je to najteže poglav je tika. Najteže poglav je Zato što ima malo hadisa, I nisu stvari do onih najvećih tančina precizirane sve hadisima. Pa ima ni štihada. Općih pravila i tako dalje. Pa onda narošlo što svaka žena ima svoje pravilo. Ili većina žena imaju svoje pravilo, ne ulaze, znači pod opća neka pravila. Imaju znači problema s tim, pa zbog toga je to neka olema smatrala da spada među najteže poglede tika. Znači kupanje treba samo jedan put nakon prestanka krvarenja. Prvosti se od Ibn-Omera i Ibn-Zubeire, a ta da se da se žena treba kupa za svaki namaz. Kažu na no, mišljenje je slabije. Prinosi se od Ajša radijallahu tala anha da je govorila, reka se kupa svakog dana po jedan put. A ibrun mu sejib kažu kupa se od podne do podne, povodne. Znači slično, slično tome. Pojačuje mišljenje islamskih učenjaka, kupat se jedan put. To je i mama četiri pravne škole, imama četiri mezheba. Zbog opće naledbe, znači za kupanje. I u ome hadisu je odgovor ima koji kaže da će se takva žena kupati po noći i po dan, dva puta. To je stav koji je za prinske sveti no međutim ispravno je da će se okupati samo jedan put. I to je najlakše za nju. I to odgovara općin, općin znači cilje ima šarijata. Olakšavanje, a ne otežavanje. I na to ukazuje citrijani hadis. I u ome hadisu je isto dokaz, znači istihade, da žena može biti u istihade i da je propis istihade različit od propis hajba. Iako bi čovjek imao odnos sa ženom koja je u istihade, većina u Leme smatra to dozvoljena. Kaže Imam Ahmed, neće joj prilaziti osim ako to potreje. Ako to potreje, a u drugoj predaji neće joj prilaziti osim ako se poboji za sebe. Vjelato da Imam Ahmed, znači je uzeo dodatu dozo preznosti zato što žena sigurno u tome stanju nije kao u običnim i normalnim vremenima pa je tako znači boljem mužu da ne prilazi ženi u tome mestu da sačuva prvo bitno mišljenje o njoj ali većina ome je znači smatra da je to dozvoljeno jerako dozvole znači da čini i bade dozvoljeno je znači i sve što je mimo toga to je bio prvi hadis koji se tiče ovog poglavlja nakon toga donzi Hadis ponovu kada je radijallahu ta'l'anha kome će mi šal'a šal govoriti u našem narodnom druženju. I vidimo znači, da je Aiša prenosila te hadise koji su znači, vezani za intimu. Žena radijallahu ta'l'anha i bila je u tome najučenija žena svih vremena. Kada bi neko nešto upitao Nebogoregde kada je rekao da postač koji ostane džunup ne može postiti taj dan dočekao je zoru džunup ne može postiti Kaže, Aisha, subhanallah. Allahu, poslanik, sallallahu sallam, je ostitao žinu, pa je postio. Kako ne može? Pa kada tu čuva, horire, kaže, je tu čuo Ebu Horeire, kaže, Aisha je učenija od mene u tome pogled. Ona to zna bolje od mene, kaže, to su stvari intime i ona to sigurno bolje pozdaje. Onima, lahta, barak, da nas pouči našoj vjeri. Sudnatu poslanika, sallallahu alaihlu sallame, nas učilisti na istin, poprovi naše stanje, stanje naše ummeta. اس استغفر الله يغفر لي لا اله الا الله محمد رسول الله الله تعالى عالم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه كل ما pitanja teme elimo prieme bol. Da li je dozvoljeno ženi mjesec Ramazana uzimate tablete koje ogustavljene ogustavljite posle pomire haiz bi mogli spavati kesi Ramazan Da li je dozvoljeno? Dozvoljeno. A kto to na uradi i posti, njen će post biti istravna. Ne mora na, na post, ne mora se iskupiti. Ali je bolje da to učini. Bolje da to čini jer su žene za vrijeme poslanika dobijale hajb i nisu postale te dane pa su napaštale nakon Ramazana. Pa su napaštale nakon Ramazana. Tako činla Ajša radi Allahu talana i tako su čime najbude žene, znači u prvim generacijama. Iako je kod njih bilo poznato, da mjako mislio pa nisu oni to znali, Bilo je kod njih poznato obustavljanje hajda. Njeg bileža borrezak u svojemu samljepu, od ima Omara, sa slabim lance, prinoslaca i od drugih učenjaka Selefa, da je kod njih bilo poznato pijenje vode od visaka. Kada popije vode od visaka, to zaustavi obustavljanjen hajda jedno vrijeme. Pa se to dozvodavljava na hađu. Kad žena ide na hađ, ipak hađ je nešto drugo, to je jedan put u godini, dok se Ramazan razlikuje, i obustavljanje hajda sigurno djelomično, djelomično šteti Obeđe da su radili jedan put ili bafiti priput život sigurno da to nije znači, šteta koja je treba posvetiti posebnu pažnju, se na korist koja se pribavlja, ali do toga žena ženi svakog namazana ne treba, jer brojni sadijskovi govori da, znači, da žena napašta namazanski post, napašta, šta, namaz, post je znači na post, a neće na post nam neće nakonjati namaz, jel? Tako da, zaustavljanje krvi, ako uradi, bit će priznat njen post, neće biti griješna, ali je bolje da to ne čini i to je, to je bliže sunnetu da to ne čini Allahu Teala pitanje slava likom ako žena samo sebe zadovolji kakva je, kakva je kazna ili iskup za nju napomena žena je već sama tri godine praktikuje post tako je pod neke četretaka odješ bijele dane, teško je se udati nema ispravne braće jeho sunneta u džemat žena koja sebe zadovoljava samostalno je isto kao muškarac To je grijeh koji je zabranjeno po mišljenju izrazite većine islamskih učenjaka. I odrshava se navodi zabrana. I kuranski ajeti ukazuju da je to zabranjen postup. I hadisi koji su da im no, međutim izrazita većina učenjaka smatra to pogodnim postupkom. Nema tu kazne posebe, nego je se pokaja Allahu. To što postoji, to je pohvalno i to je lijepo. A to da nema braće za koju se može udati, to ne vjerujemo. Jer ima braće od sunata od žemata koji nisu oželjeni i sestra koja nije nije se udala može kadati sestrama, slimankama, nekoj organizaciji, nekom žematu da je spremna na udaju, da se pogleda haidli, posliman da se uda za njega. Sve to nesme je ta jer su žene dolazile kod poslanika s.a. i nudila mu se sama Kaže Allah poslaniči imaš li potrebu za mnom? Allah poslaniči obori glavu pa šuti. Imaš li potrebu za mnom? On šuti. Imaš li potrebu? Pa kaže od nasa, balao poslaniče, udaj je za mene, ako nećeš ti. Pa je rekao, imaš li šta od imetka? Kaže, nemam ništa, imam ovaj ogrtač na sve To je sve što ima. Imaš li, kaže, da je danješ šta od mehra? Nemam, kaže, ništa. Idi, kaže, pa udan gdje našo da je železni prsten, pa da je danješ. Pa znači, ne sve tada, kaže sestra da je spremno na udaju, i da se potraži a jedli vrat koji će oženiti ako Bog da. Tako da ne možemo kaza da nema Brać je za ženu. jeli dozorim da žena klanja u pantalonama? Molim za pojašnjenje. Da klanja u pantalonama? Jeste! Može žena klanjati u pantalonama i ne smeta odraći namaz u pantalonama s da ima preko toga odjeć koja pada do zemlje. Salamu alaikum, radim 63 km daleko od moga stalnog boravka. Da li mogu da spajam na mađa sa vladnog gradi? Ova danina u 63 km po učenjacima koji su od, odredili dalinu ne spada u put. E, vidimo sad u običajnom pravu, ako se to smatra putom, povišljenju šehulistama i brutedni ulika ima, onda je moglo proći, ali bojim se da se to ne smatraju neobičajnom pravu putom, tako da je najbolje u ovome slučaju da se namazilje spavio, da se nekrate, Allahu Poznatiji su ali isko i govore o zabrani korištenja paštenjama kada žena izlazi na ulicu, ali mnoge sestre koriste šminku na licu pod izgovorom da nema jasnog dokaza šminkanja. Allah sam radio da poželim da li je ova, ova liči isto isp Da nema jasnog argumenta koji brani drogu. Ima li jasnog argumenta koji brani drogu? Nema. nema. Dakle, Neko mi da se jasnog argumenta koji brani drogu? Nema. Ali imamo opće argumente koji brane da se šteti, je li tako? Pa dobro, imamo li opće argumente da se stvara fitnet? Ako je zabranjeno, zašto je zabranjeno? Misanje. Zašto je zabranjeni misanje? Da ne bi žena iskušala nekoga. Dovala nekoga u fitnet. Je li tako? Pa dobro, šta je šminkanje onda? To je znači isto da zabranimo, kažemo u Kur'anu se zabranjuje vino. I u Kur'anu nema zabrane, drugi okoljni se stava i možemo piti nešto što je mimo toga. Ne, nego znači gleda se zbog čega je nešto zabrane, zbog fitneta. Zabraje nešto zbog čega, zbog fitneta. Tako da ova konstatacija nema, ali baš malo mjesta. Ovo je i ištihad možda ljudi koji nisu dobro shvatili šarijetske argumente i opća pravila, Žena se uljepšava isključivo svome mužu i tu nema raziraženje među islamskim mužima. Žena može na ulicu izaći na šminkana, jedino da pokrije lice. Da li muž ima pravo da brani svojoj ženi, da obilazi svoje amiđe iz razloga što oni ne vole islam i praktikovim islami, ta žena nema problema sa njima, ali ipak je muž ne da. Nema pravo da je branio. Nema pravo da branio jer branjenje ženi da obilazi svoju rodinu je kidanje rodinski veza. A Allah je to zabranjeno, te i poslanik sallallahu alaihi wasallam, i to je zabranjeno, kidanje rodinski veza stada u grijeh, znači a, velike grijehe koje čovjek mora, znači, koji se mora znači izbjegljati, nismo i činiti, kojim pravom da ju brani. Ako ide kod njih, oni ako ne islam, pa ne islam zato što ne znaju. I ako ne dođe neko kod njih ko voli islam i koji će im omiliti islam, osjeće cijelu života da ne vole islam. Neka dođe, neka priča sa njima, neka im govori, neka ide kod njih, a kada primijeti da oni na nju negativno utječu, ili da ismijavaju i nju i djelu i vrijeđaju, tako dalje, čast njenu, to je druga stvarna. Međutim, dok je situacija normalno ne treba brati, nego treba čak da je postiče da ide njima u posjed. I da im govori, da im priča, uprotivnom gdje je dala, brađa? gdje je dala, nestala bi. I ne treba da govori, da ide i da posjećuje i u tome je, haj, daš, ti ljudi, nekakvi, oni sam ne spati nekakvim muslim E pa kada si musliman, onda treba neko znači da ti govori o propisima. Tako da nije ovdje pohvalno da zabrani. A ako zabrani, neko se pokori. Ako zabrani, neko se pokori, klijet će padati na njega. Da li, je haram, neko, svam, da li je haram da se piju tablete protiv trudnoći? Jer doktor kaže da je to potrebno da se hormone regulišaju. Nije. Nije zabranjeno. Ako je to potrebno znači da žena da regulišuje hormone, da se vrati znači sve u u suo stati i tako dalje onda žena može piti znači jedno vrijeme protiv trudnoće jer njoj nije cilj ovdje da sprieči trudnoću jer sigurno da ne može doći do trudnoće na potpuno znači prirodan način ako hormoni nisu znači u redu ili jedan dio hormona koji se veže znači za trudnoću tako da da znači žena ako u ne slučaju uzme tablet protiv trudnoće da to neki smetiti da li je haram da se skine marama pre ženom jahilkom to po se spor me julemo spor Kad je spomenuto dozvola otkrivanja ukrasa i kad je žene, njihove žene. Koje žene? Kažu neke mu'minke, neki kaže općenika, misli se na žene. U svakom slučaju, ono što je danas poznato u Saudijskoj Arabiji, od Petre u da je dozvoleno ženi da se skine. Ako je žena džahilka muslimanka, dozvoljeno je pod uslovom da znaš da ona neće tebe opisivati s mužu. A što se tiče nedvjednice, tu se spor vodi. To se spor i dozvoljavaju pred njima da skine, ali je bolje žene da to ne radi pred nevjednicom. A pred džahenkom hoće to raditi i zna da ona neće opisivati, može miša o htjela neće smetati. Ako zna da je ona takva da će kadati svome mužu u kući kakva je žena, opisivate, našta koja ima nešto od ukrasa što je podario uzdiženje Allah pa bi mogla prižati to svome mužu, onda je zabranjeno i neće to raditi. Mora se skimiti potpunost. Mora se skimiti jer abdest mora biti znači, opran svaki dio tijela jer postanik solo se ne vrati onaj čovjeka na kome vidi da ima za koliko na stopalu suvo kaže idi vrati se i ko boljaješ svoj abdest. U najmunju ruk površi abdesto per to što ostane oprano. Tako da je čovjek odužen za to skine ako može. Posli moguć su tako. Znači ima neka posebna detergent neka kakav tako posebna tekućina koja to skida dužne to ima uza i da prati pazi na to. No ljudi lako dođe da nema neka opere ono što može da se boja Allaha koliko može. Allah ne preči pre nego Ali je osnova, znači da se to teba ukloniti. Ako se radi, znači, o materiji koja se teško skida i ne može, osim da čovjek ošteti kožu i naravno da bi, bi, bi ovulio kožu i da poteče krvi, sliša o tome, nije dužan to da radi. Ali, znači, boji se Allaha koliko može. Mi smo kadal kino, ako ima tekućina koja to može lepo skiti, onda je dužan čovjek da prati na to i da pazi. A ako nema, ako to je jako teško ide, onda neka opere ono što može, a mimo toga, i šal tada, da će Allaha dio to dio koji ima uopćeno tekućine da ako ima, ima primjemu momentalno. Nena, dio ako čem to? to. Mora pasti čovjek. Dakle znači, imate kućna negdje koja nije nešto posebno skupa da bi čovjeka znači izisključivalo neke velike materijalne troškove, može je kupiti da sa sasvim mora to imati. Braćo, mi ćemo pođemo na put. Nipo nesemo sasvim vodel, tako? Za što sadestimo? Ponesemo hranu, ponesemo piće, ponesemo sve. To je znači kad se tiče stomaka. Pa dobro, onda kad se tiče ibadeta treba čoj da preduzme neke mjere el, tako da da može ibadeti kako treba. K kakva bi to logika bila? Allah se dao zdravlje, podario ti je mnijetak, podario sve i ti te baš oči kupite kućinu koja košta euro, dva, tri, pet, nije bitno i ti nakon toga škrtariš da bi to kupio i da mogao da oboviš i badite isprano. To sigurno nije nije ovaj jedno. pohvalno. I druga stvar, mi kad Bog na svadbu, kad na bi, bi nabavuštali, radili i malterisali i došli kući sve, mi bi to guli dok ne bi guli da imamo na svadbu čisti i među ljude lijepi. Pa dobro kad ideš predalažiš ono, on je pričin da se čovjek, da čovjek se može. Znači, mi ne opterećujemo ljude, niti Allah opterećuje ljude prepo mogućnosti, ali mora čovjek, znači, uložiti sve sebe, što može da predomašno ostane u najljepšem izgledu. A ono što ne može, ne, Allah, atbala, pa vam um, držimo u yes. To se odnosi na rija, na pretvaranje. To je ta vida, vid, znači, to je taj vid ma, malo uširka, rija, pretvaranje. Ovaj, da čovjek, znači, pretvara se kad nešto radi, kad niko, nikad ne daje sadaku, ali kad glede da ga ljudi gledaju, onda izgledaju da ne sadaku. To je to. Čovjek ne osjeti, znači ne osjeti to upadnje u Rija da ne osjeti. Kao, ti osjeti što mrava kad hoda po kamenu mrkloj noći, nikoga ne vidi. Tako je Rija, uvuče se tebi i ti počiniš taj mali širk, a ti nisi vidio, nisi čuo, nisi osjetio, tako je Rija. Ne klanja, čovjek uvijek klanja brzo, samo sklanja i sklapeta i gotovo, ali klanja ispred ljudi, prođe 20 ljudi, gleda on polako, da se tek bih klanja, dugo, dugo. Je repo popinjalo i tako da znači čini pretvaranje. E to je taj vid, to je taj vid znači širka. Jes' to je taj vid malog širka. Koje može da se transformiše u veliki. Kada vi to čovjek radio zbog ljudi i ibadet čistog zbog ljudi, ne zbog alaha i tako dalje ili ibadet činio ljudima, tada postoji mogućnost taj mali širp peđe u jednu pasnivu fazu tajen nije čovjek dužan da skida odiću čovjek nije dužan da skida odiću zašto mi kažemo da je dužan da ukloni sa tijela šta može zato što je to pranje obaje za zadjes ali obje, odića ta nije jedva kad tu bilo nešto što kako je znamo čisto znači što da ima klasične neprljauočcine tle ta taj nepilotova fasada to je sve to je sve možemo kazati da je taj još prljavo ali ni nećisto to je razlika velika tako da čovjek slobodno kada pranja odiću koji jeste i kad bi tio da kažem, ti ti se preslučaj kaže on ne možeš se obtrećavati, alatini obtrećati. Ti se može preslučaj jedan dan, dva dana, tri dana nakon toga bi to dosadilo. Tako da i vade ne smije se otežavati, no međutim ono što se mora uraditi, treba da se ispuni. Tako da se dodaje dozvinom par čovjek znači odić koji radi ako nema na njemu nečistoće. Ovdje pitanje, šta da uradi žensko ko ko se obratla vjeri, ona je mlada pa se tetovirala, šta sada uradi sa onim tetovažom? Tetovaža sa tijela se može ukloniti da nije, znači, skup, imaju im te sad laserske operacije, ako nije skupa, i ako se može nekako to uraditi, preko tih nekih izrazstvenih usiguranja koje čovjek ima, neć smetiti, da ukloni. A ako mora plaćati puno, onda nije duža to da radi. Nije duža to da radi, bude da staviti metrek da ga negdje sadaku, a nakon toga, neka taži da laha oprsta, to je dovoljno. I tako je, braće, svaki grijeh nije, ovo je tetovaž, mi vidimo tetovaž. I tetovaž, insad, vidi uvijek da to koji je posjećan Ali ima grijeha koji im sam činio širka Allahu činio ili ostavio namaz. To je sve gore o tetovaže. A mi to ne vidimo. To mi lahko zaboravimo. A da možemo to vidjeti da može pored nas da nam smrdi u gušlob nas. To kaže u Lema. Govodbe kaže da moji grije smrde. Kaže niko pored mene ne mogo sjediti. Ne biće o to govorila. Ali mi kad vidimo nešto očima onda vidimo kako je to ružno. Kad vidimo nešto opipljivo, materialno. A ono što smo činili od nepokornost Allahu Đerošanu je možda koji od djela. U svakom slučaju je tani duže da se pokaja lavdžo dašanui, ali to je čast od posednice. Počasto nije posednica, primjer, kad se udaje žena dužna je dokazati, dužna je kazati mužu da ima tetovažu na tijelu jer to nije sitnica. Možda neko dok mu spomene što to važu, on će pobjegnu, tako je nikad ni oženio, ne, bi. pa je dužna da kaže da ima tetovažu. Tako da on zna da je upoznat s tim. Kako treba žena postupati, al dozvoljena je bila boja hidžaba za nak polet. i je mahram. je žena nosi crnu boju. No međutim, ako iz ovoga ili onoga razloga ne može da želi da nosi crnu boju pa želi da nosi drugu boju koja nije sobom šerijatski zabranjena i boja koja privlači nije šarena jeste što tome onda ne smije da nosi tako da žena ako stavi bijelu maramu na glavu i bijeli hidžab i bijeli nikab i tako dalje da to inshallah tala neće smetiti neće smetiti